От що говорилося? Втім, то й біда завважила їм ось, що ти часом говориш, щоб говорити. Тобі все здається, що то колись, а воно тим часом нині. Колись не було, а нині є і годі. Сідайте, пане професоре, сідайте, пізнайте мого чоловіка ближче і переконайтеся, що він людина добра. Шагай надумувався хвилину, але Ганя таким благальним поглядом дивилася на нього, що він сів. Українці отче добродії все були. Дозвольте собі це сказати. Прошу дуже. Тільки не знали, що вони українці, і загалом не знали, хто вони такі. Тут називали себе русинами, а там малоросами, або й прямо православними. А я довідався, хто такий, і тепер вважаю своїм обов'язком боронити свого національного імені і освідомлювати других. «А хіба на вашу гадку, русин, то щось обидливого?» «Борони, Боже, я такого не кажу, але слово «українець» ставить справу ясніше». «Як? Русини є тільки в Галичині, а українці живуть аж до дону». «Го-го-го, далеко ви залетіли, я поза збурчем не був і не знаю, які там люди». «Як не знаєш, то й не берися казати», – рубонула пані Єлецька. «А чому б то ні?» – боронився муж. «Балака йому не тільки про те, що на власні очі бачили. Про все вільно казати? Конституція любцю!» «Ах, тільки ти мені про ту і Конституцію не згадуй!» – замахала руками пані Єлецька. «Малий його, не багато диму! А ти хотіла, щоб панщина вернула? Хотіла б, щоб люди не кусалися, як пси. А то тепер, що будь, зараз сварка навіть за політику». Отець Ілецький винувато всміхнувся. Ну, ну, заспокійся, мамо, вже більше не буду. А звертаючися до шагая, спитав, так вас, значить, це за політику перенесли. За просвітну працю. Я заснував читальню, провадив курс для неграмотних, заложив хор. Ну, то ще невелике лихо. Може, молоді ж відтягали від церкви церкві священник право вечірню, а ви в читальні якусь безбожну книжку людям читали? Дрепера, чи як він там зветься? Борони мене Боже, я й сам до церкви ходжу Ну то й добре, то дуже добре, бо ті її формазони, вірте мені, всьому лихові причина Але я все-таки не знаю, за що вас властиво переносять так з місця на місце Правде, чоловік не дуб, щоб коріння глибоко пускавало і не перекоти поле, щоб ним вітер мав ганяти. Учитель також привикає до місця і до людей. За що ж вас перенесли? Не знаю. Мабуть, таке за народну працю, декому не на руку було, що люди перестали пити, що не шапкували перед яким будь сурдутовцем з міста, що домагалися нових порядків у громаді і так далі. Отець Ілецький заспокоївся. «Розумію, розумію, але ви не вчили дітей фонетикою писати?» «Не вчив, бо невільно. Маємо етимологічний буквар і етимологічного письма треба вчити». «То добре, то дуже добре, бо та я фонетика, пане професоро, та я фонетика, то також велике нещастя, вносить роздор і щирить баламуцтво. «Яке?» Отець Ілецький набив файку тютюном, Ганя запалила, і він пустив цілу хмару диму. Питаєте, яке баламуцтво, Бо цим-то ви й самі не знаєте. Навчиться фонетики, а потім апостола прочитати не вміє, і на церковні книги дивиться, як на щось чуже. А російської то навіть не рушить. А не вже ж чеську або сербську прочитає? Чеська і сербська то чужі, а російська то все-таки близька, ніби наша. Така близька, як і там ті. Не кажіть, о, не кажіть Я пам'ятаю, як 48-го року російська армія на мадярів через наш край переходила Як вони, ті москалі, шанували наші церкви і наших священників В церкві то офіцер священника в руку цілував, вірте мені За Росією агітували Москвофільство ширили Дайте спокій, там таке дуже побожний народ Там фонетики нема Ганя не хотіла слухати Дальше тої розмови І пішла до кухні готовити пісну вечерю Бо була п'ятниця А Єлецький в п'ятницю крім кави Навіть з набілом не їли Постили Пані Єлецька ні на хвилину не покидала мужа Боялася, щоб він не обидив гостя Від малої дитини привикла до того Що гість в дім Бог в дім Хоч би тим гостем був навіть бідний Тимчасовий учитель з платнею 25 ринських у місяць, котрим можна як м'ячем гратися і кидати від одної школи до другої А то того не знала чому, але Шагай від першого разу був чомусь для неї дуже симпатичний Так добре вихований і сирота А пані Ілецька милосердилася навіть над такими сиротами, що мали 30 літ і були на посаді Політики не любила, але тверезий розум казав, що вчити селян і просвічувати їх – це нічого злого, і що такі провини могли би властиво оставатися безкарними «Ви давно втратили батька і маму?» – спитала, гадаючи, що тим питанням перейде на іншу далеку від політики тему «Ще дитиною?» – відповів Шагай «А чим був ваш батько, коли вільно знати?» Шагай спустив очі додолу. Священником, сказав, помер під час епідемії тифу. Мати ще два роки билася, як риба облід, і пішла за ним. Я ще тоді навіть читати не вмів. Пані Єлецька спочутливо зітхнула, а отець Ілецький додав, так, так, пригадую собі, був такий священник в нашій єпархії десь на підгір'ю. В горах, отче, добродію, або в горах. «А рідні ви не мали?» «Дві сестри мав. І що сталося з ними?» Одна померла, а друга віддалася за народного вчителя. Пані Ілецька обтерла хустинкою очі. «Поповідь дзвонять, а попадю з села гонять», сказала зі щирим спочуттям. «Незавидна доля наших вдів священничних, і що ніхто не подбає про них. А хто має дбати?» Спитав Шагай Нині всі організуються І забезпечуються як можуть Не обижаючи оця добродія Наші священники не дбають Про забезпеку своїх родин А не дай Боже нещастя Родини їх остаються Як Москаль каже На произвол судьби Але я засидівся Сказав встаючи, Прошу вибачення Що забрав так багато дорогого часу Щось також Заперечили господарі Пільної роботи тепер нема. Скрутіть собі папіроску і сидіть. І так не маєте, що в школі робити, правда? Властиво було би, але начальник не подбав про школу. Ах, цей начальник, махнула рукою пані Ілецька. Він тільки дивиться, щоби деякий гріш зарвати. Навіть стін не направив, нарікав Шагай. Як якась корова Рогами розвалила стіну у класі, так до діра стоїть і вітер гонить по залі Лавки поламані, таблицю хтось спалив, шафа з актами розбита Я навіть не знаю, що мені з тим фантом зробити